Vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë Ndërsa salavatët, selamat për shëndetit e zotit të të, të buhra të gjithët të mbi pengamberin tonë Muhammedin aleyhi salatu vë selam Pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familin e ti të ndërshme Mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e ti me të mira Derin e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar, të pranishëm dhe t'i ndajmë disa qaste para khutbës e gjumas, që shfletojmë diska nga libri i Zotit, nga komente të djetarve mbi fjalët e Zotit të bare kjo vëtjala, në mënyrë që të kemi mëtej për furnizim, të kemi mëtej për valigje, për ditën e takimit me Allahun Gjellë Gjellë Luhu. Njëriju, për nga natyra e ti, është një kryesë së se lë lëvizë në vazhdimësi e cila kërkon në vazhdimësi, e cila është në kërkimin e diçkaj e ndonjëherë dhe të padefinuar, nga se mungesa informacionit e banë edhe kërkesën të, të padefinuar. Mirë po, djetarët janë pajtuar të gjithë, se njeriju vazhdimish lëviz, vazhdimish bënë kërkim për të larguar brengën nga, nga shpirti i ti. Andaj Zotijun të bare kjo vëtjala e ka kryuar njerijun, me brenga e ka kryuar njëriun me barë e ka kryuar njëriun me lojloj gjërash të cilat dë njëherë shqetsojnë dhe dë njëherë nuk i atë definojnë ati qëtsin dhe lumëturinë anda janë pajtuar të gjithë djetarët se njëriju nuk bandë një lëvizje nuk bandë një aktivitet nuk bandë një veprimtari qofta jo me mendje qofta jo me trup qofta jo me, me lëvizje të shpirtit E tëra e koj një cakt të caktuar dhe është largimi i brengës dhe arritja e një qëtësie. Largimi i brengës dhe arritja e një qëtësie. Por se, Zotë Jon Gjellegjelluhu, në këtë dy një, largimin e brengës, pra shërënjohësjen e brengës nuk e mundëson. Nuk i ka mundësu asë një njëri ju të dy një që ta të shërënjohës brengën e ti. Ka mundësu Allahu Gjellë Gjellë që të paksohet ajo Dhe të zvoglohet ajo Mirë po nuk ka mundësu që të largohet ajo Dhe kjo është e prejrë në librin e zotit dhe në sonetin E pej nga mberit sallallahu aleyhi wasallem Ka thënë Allahu të barë kevë të alë në Kur'an Le të rëkebun në tabakan anë tabakin Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë hu Ju do kaloni, indje, të kaloni gjendje të fështirë Pasaj një tjetër, pasasaj Pra loj u gjele gjelele ka kryuar njëriun Që gjdo etap dhe gjdo period që ka i vjen e jetës Ka një loj të njërës të rejë me brengat të reja Ka një grumbull të brengave të cilat nuk i njët nga loj i kaluar Dha i mendon se e reja do të vjen me brengat brenga të larguara Mirë pa loj u gjelele thot jo Gjdo period që ka e vjen, vjen me brengat të reja Vjen me derte të reja Andoj tha për nga beri jonë Sallallahu aleyhi sallem duke e përshkruajt njërijun Se njëriju s'ka mundësi me u shmang nga brenga Tha emri më i sakt Emri më i sakt është elharith o elhammam A i cili ka brenga Pra nuk ka më sakt me e përshkrujt njërijun se sa i brengost Gjënjeri e ka një brengë, gjënjeri e ka një dërtë, gjënjeri e ka një mërzi Gjënjeri ditë shka donë me largun nga vetja Për ta që cuve dhe vetën dhe për ta arrit një pikë të, të lumë turis Por se për nga mberi një unë sallallahu aleyhu sallem Në kret jetën e ti, në kretë aktivitetin e ti Në kretë shpjegimin e ti të Kur'anit Në ka të regu se maja e rahatis, maja e qëtsis Maja e përfundimit të brengave është, është në ditën e kiametit Kër njerëzit do të futën në gjennet Dhe do të shpëtojnë nga zjarë i Allahut Te bareke Andaj Njeri ju kër e din Se një diçka nuk arrihët është e prejra jo E zvoglën edhe kërkesën E zvoglën edhe Edhe kërkesën Pra dhe se njeri ju Mendojnë se arrihët që në njësja brengave në këtë bot, do të bën hulumtimin gabim. Do të bën hulumtimin gabim. Por kur aje din se nuk arrit lumturia e plot në këtë dunja, e zbret edhe, edhe kërkesën e ti, e zbret edhe, edhe atë lumturit të cilën e imaginon në kokë në nivele më, më të ulta. Si dhe qoftë, njëri ju për nga natyra e ti është i brengosur dhe ajo që ka e largonë është ibadetin dhe Allahu gjele gjele aluhu është njohja e emrave dhe cilësive të zotit të barek e vëtë ala Kush është zotit jonë, cilët janë cilësit e ti Me qka nga ka obligue, me qka nga ka ndalue Raporti mirë me zotit të barek e vëtë ala E bën që njeri ju ta minimizon dhe ta zvoglon në nivellet qumë të ulta Brengën e ti dhe ta arrin një lumëturi të kësaj bote Të standartit të kësaj bote, jo të akiretit Mirë pa është ajo e cila Allah ho e mundësën në këtë dunja dhe s'ka rrugë dhe nuk ka rrugë tjetër Kemi ngellë në surën e neziatë duke shpjegu e nga ngellë edhe përfundimi kësaj surëje E cila në përfundim është edhe finalja e qëllimeve, është maja e qëllimeve Kuzotë i onë të bare kjo vëtjala pasin e tregoj se ka kryuar shum kriesa dhe ato i ka vendosur shërbimin e njeriu tit e përmendin Firaunin para kësajna e përmendja dhe Musahin alayhi salatu was salam dhe Allahu xhele xhelalu tani do të vazhdon me tregue qëllimin e fundit pse janë krijuar njerëzit. Dhe ku do të përfundojnë ato. ë të ndëruar Kur'ani çdo sure e përmend fundin. Kur'ani në çdo sure e përmend fundin e njerëzve. Kjo për shkak të madhështisë së fundit. Nuk ka ndonjë sure edhe më e vogla vetëm se e përmend fundin, profundin e njerëzve, nahirat, xheneti dhe xhenemi. Kjo çfarë argumenton? Prandaj çdo sure na e ka vendosur Allahu xhenetin dhe xhenemin. Profundimi i njerëzve të mirë, profundimi i njerëzve të këqij. Pse na e përsërit në këtë nivel për shkak rëndësis, peshës sëma dhe që e ka, që njëri ju të angajohet me përfundimin e ti. Me përfundimin e ti. Andaj për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, ka dhe në hadith, innem el a'malu bil kha watim, dhe e pra të zoti matën si pas përfundimit. Pra luk janë me fillim, po janë me përfundim. Dhe djetarët kure definoj njëri ju në menqër, dhe të çmendurin, pro i mençuri dhe i çmenduri, çish dallojnë? Kan kanë dietarët i mençurin në këtë dynjë, kur e marr një send diku me lan, ku ku me kthy. E marr një got ujë dhe e lan vendin e vet. I çmenduri njët, nësa jep një got ujë e pi. Por s'diku me lan e xhun. Por dallimet janë në fund, nuk janë në fillim. Edhe i mençur dhe i çmenduri e pi një got ujë, e ha një kafshore buk. Mirë po ku dalohën Dalohën se i menquri e mere këthen vendin e vetë E pastron vendin e vetë E kështu me ra Dërsa i që menduri e gjunë Andaj si pas përfundimeve Vlerësohën veprat e Zotit e barek e vëtjala Kështu është edhe me imanin Njeri ju Përveç Që punën mirë duhet me e bajt edhe brengën tjetër Si dhe të përfundon Andaj për nga meri ju në sallallahu alaihe sellem Në vazhdimësi ju jep të i sharet Sahabeve të vetë Ale i salatu e sala që të kujdes, kujdes me fundin Kujdes me fundin nga se, të Allahu gjellë gjellalu shkohet me fund Thotë Allahu të bare kjo vë të ala në ajetin 23 Në ajetin 33 të surës En naziat Mëte allekum wali en amikum I gjithë kriimi në këtë tok është për juve Dhe për bakti të juve Pra Allahu Gjellolla që ka kryu prej kodrave, baktive, mbirsive, bimbe, kështëm e radhë, fryteve, janë fillemish për njerijun, pas ta janë për, për kafshët, djetarët kanë thanë dhe në fundi kafshëve këthejet të njeriju, fundi kafshëve këthejet të njeriju, pas e tëtë Allahu Gjellolla ufe i dhe gje e ti ta me tullë kubëra. Tani, regullë e Kur'anit është, kur përmendet për së smëria e kryimit të kësa i bote, I bashkan gjitët Filimi i prishës e kësa i bote Pa Allah u gjelluarën Kur an e përmend rënditjen Kjo është kështu me rënd Kjo është kështu me rënd E kemi përso së kryimin Pasaj në fund Allah u gjelluar e përmend Kanë prishën e rëndit Andaj Kur do të vim të insani Si është kryuar Në periudat e ti Në etapat e ti Do të ashofë misa Allah u gjelluar Pasë e, e përmend Madhështi në kryimit të njeriut nga një pik uj deri të kënjëriju i menqur, vazhdo në lohu gjelële me tregu se si shkon nga nga likstimi, nga plesheria. Deri sa, shkon njëriju zdi kur gjo. Kthevë në gjendjën e parë. Dhe kitë kjo është krimi zodi gjelët gjelëlu. Lini njëriju pa ditë kur gjo. Rritët, merë informacion, merë pjekuri, pas taj shkon dhe lakot. Lakot ka mundësi mu laku deri në diçka zdi më kur gjo. Sigur që s'ka ditë, Në fillim, andaj tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem O Allah, rrujëm nga pleqiria E cilat banë mësë më ditë kur gjo O është pleqiri e cilat nuk lakmohet Nuk lakmohet një pleqiri, mu këthi që shë e ka një vogël Pra mësë më ditë kur gjo Andaj zoti ju në gjelluale në Kur'an gjithmon Kure përmen për së smërin e kësa i bote E në gjithë me qka Me prishje Tha Allahu Gjilleware, fe i dhe gje e ti tamme t'ul kubura Ditën kur vjen, tamme Tamme, ka në thonë djetarët është kiameti Mirë po këto Allahu Gjilleware ka përmeni një emër tjetër Qka do me thonë tamme? Tamme do me thonë kur di shka më shonë edhe merë për masat mdoja Kur di kush më shonë di shka dhe pri shumë me atë më shume Kësa i thonë tamme Anap t'i dojnë, tamme, kam shu dhe kapri shumë. Allah u gjellohat të thotë për këtë dunja, fe i dhe gjehet i tamme, kur t'vjene një dit, një e goditme, që do përfshije gjithë shka. Nësa nësur Rahman, ka thënë Allah u gjellohat u, kullu men aleja, thënë, gjdo se në qakon bitok, kam u prish, krejt kam u, kam u prish. Kjo është ligjë Zotë i Gjelluala dhe emri i ti A i ka bo emër që një dit për e ditve të prishët gjithë shka Dhe kemi shpjegu pse e ban Allahu Gjellualu Gjellu këta Fe i dhe gje e ti tam me t'ul kubura Mirë po për arsi për dalim nga njerëzit kër prishin Allahu Gja ka thonë el kubura Em shumja me madhe Pra se gziston dhe njëherë asje goditve S'kan godit njerëzit qashtu kor A s'kan mundësi me godit Gasi kjo është godit jëzotit gjele gjelalu Kjo është godit jëzotit Te bare kjo vëtara në përmjet Me legve të ti Në përmjet me legve të ti Jau jo me jetë edhe kërull insanu Masa Shiko Dhe kjo është madhështia Kuranit Që në prishën e krejt Univerzit Allahu e kujton Kanë, njerin Nuk thot kur të bot kiameti Gjuna lopt s'kan me dit kanë me shkue Gjuna ata kafshë tjera s'kan me dit kanë me shkue Ska da ta rëndësit e Zoti Gjellë Gjellëlu Rëndësit e Zoti ka njeri Insani të cilin e ka ngërku me adhurim E ka ngërku me dashë Zotin e vet E ka ngërku me urrejta që ka urrejnë Zotin e vet Kjo është njeri ju Shiko, kure përmendë Allah u kiametin Mi njëherë, mi njëherë përmen, jo me jetë edhe kërull insën Ditën kër i kujtohët insënit I kujtohët, që ka i kujtohët? Ma se a Kretë punë që ka i ka ba Andaj, para se me kalu të puna O shmerancita kuptojmë se sa, sa ka Gjellë njëriun, por e ka qëmu Allahu gjele gjelelu njërijun Por njëriju e ullë vetër Njëriju e ullë vetër Ska në krijesa më të privilegjumë se sa njëriju Njëriju e ullë vetër Shka, deri sa Allah u gjelë gjelë luhu e ka ngrit njërijun edhe mbi melache Dhi melek i rinë shërvim njërijut, njënën javë, njënën majtë Një melek i rinë kur ka lindë, ja ka rujtë në embryon jetën Pasaj kur ka dalë e ka rujtë Pasaj disa melek e rujtë nga fatkecit Pasaj disa melek ja binë rizkun eti er et prej melegjve te cilat Allahu jeles ka caktuar shërtor te njeriu pastaj melek i cili ja merr shpirtin pastaj melek i cili ja merr shpirtin melek i cili e ngjit ne qiej melek i te Jezbrit prej qiejll melek te cilat shum veprojn por ninjere sa njerzi ka kriju Allahu jeles krejt du kan ushtru melek te veçan o njeriu ka nje poziti malde te zoti on te bare keuta ala po bani kespordori krejt ket mirësi dhe krejt ket shërbim Atëherë, atëherë dhe të regonë Allahu Gjello Se vendi i keqë për dorusit Oshë një vend shumë i keqë Thëtë Allahu Gjellovala Jo me jetë edhe kërull insen Ditën kërë më shën këja meti I kujtohët njërijut Si kërë kërbohat tërmet E kërbohat vërshime I kujtohët njërzve Se kanë bo gabime Kanë bo gjunaje I kanë rebelu zotit vetë të bare kjo vëtar Mi njëherë ju bën men Mi njëherë ju bën men Edhe kini pa njërzit, kur Pyjtje e parë që ka bëhë të njëri është, që ka bëna? Minjerë, një smundje, një fatkeci, apo një fukarallëk, apo një loj në gjire e randë, që ka e, e mbulon njëtën e njëriut, minjerë parashtrot vijatë, që ka bëna? Dho shpyjtje validit, që ka bëne? Se nga se gjdo se nëndodhë të njëriu, me qka? Me pasoja dhe prave dhe veta. A dojtë allahu, gjele, gjele, allu, jaume, a dha u gjelë, gjelë, luhu, i ja u Jete dhekër i kujtohët Kodalimi mes besimtarit dhe pa besimtarit Të kujtimi Kur gjatë kjetër Në kiamet kjetë kanë me besue Ane tha Allahu Gjelle Gjelalu Se kur u fundos firauni Qka tha Kur u fundos Amen tu bi ilahi Ledhi amen e lehu Benu israel Edhe unë i besoj qëti zotit Që i kanë besu musliman dhe vivet israelit tha Allahu Gjellola el, el ane etash dhona në këjamet këtë kanë me besu në këjamet këretë kanë me besu i keq dhe tiran dhe kriminell këtë kanë me besu Allahu Gjellolu nga se atë dit është ditë madhe mirë po zoti jo në të barë e kjevëtare ka dalu besimtarin me ju kujtu pak për këto me ju kujtu për e këto tha Allahu Gjellola jo me jetë edhe kërull ditën kur i tekët njeriut. Kan thon dietarët njeriu të fillimisht pa besimtarit. Që pra, pa besimtarit, intake-a ta dikse diçka sorregull. Çka ndodhi tani? Se u prish kirën, nga se pa besimtarët nuk presin me u prish kë do një. Sa besimtari e din se kë do një nuk do të jet, por gjithmonë, po në ditë për ditëve, prishët dhe merr merr drejtim tjetër. Desa dietar kan thand, hin këto edhe besimtarit, i cili ka qenë mokatar. Prahën fillimisht pavesëmtari, pastaj i mëkatari, gjynaçar, i silë ka harruzot në vet. Çat do shajë ka harru, çat do stronditët, çka ndolli. Çat do stronditët, çka ndolli. Foth Allahu jël lawala ma sa. I kujtoh çka ka bë. I kujtoh çka ka bë. A do njeriu në natyrshmërinë e tij e ka se gabimi ka pasojë? Natyre ka. Gabimi ka pasojë. Po, ndodhë që shumë gabime me mlu këtë informacion Po, ta mam t'ja hekës do gabime, do gabime Ata rikujtohët Pse kja me t'ja kujton krejt Se gëdit me e madhe Ja shkun këtë gabimet Po, njeri ju me nal pak Me ndal, dhon, ka dhal Ka dhal, nalu, ti t'ka kriju zoti Ti si kon heq Si kon, andaj, s'ka nevoj më krenu ka qëm S'ka nevoj me pas fudëllëk ka qëm Ti si kon heq, ki me dek një dit Kan me dvorros, fillon e kthjellat Fillon e k Por se çka e bën njeriu mos m'ukthjell, gabime më të shumta. Gabimet e shonda nuk e lan mund të ndal. E at dit goditja e madhe ja kujton krejt. Goditja e madhe ja kujton krejt. Tha Allahu xhelel xhelalun vazhdem, "Wa burrizatil jahimu liman yara." Dhe shfaqet mbah jahimi, jehenemi liman yara. Për ata çka e shef. Ku je shaf jehenemin? Krejt. Gjenimin e shofin të gjithë Ka thënë Abdulla i për një abasi Ska dë një njëri Besimtar Pa besimtar Vetëm se ka me pa gjenimin Pas ta e shpoton Allah u kandoje Dhe nuk e shpoton kandoje Varsisht nga veprat e tëre A da e fjalla Zoti Gjellel Ditën kur shfa që gjenemi Për atët qka e shef Për atët qka e shef është për krejt njërzit Të cilët Allah u Gjellelel i prezenton Për a gjenemi Ka dhe prezenton krejt Kretë, komplet, pengamber Njekësit e pengamberve Mohusit e pengamberve Të gjithë e shofin gjenimin Nëse do të dikush, pëse duhet besim tartë me e po gjenimin Apo me e në fjal tjetër Pse duhet ata shë kanë me shkun gjenem Ata shë kanë me shkun gjenet me e po gjenimin Për me dit kimejtin ku janë tushku Për me dit vlerën e asajshka janë tushku Nga se janë tuhik për gjenimin Janë tuhik prej Për e gjenemit Andaj pa mja gjenemit Dhe shpotimi për e ti Osh një meti shumë i madhë Andaj hapin e par Kët ullë në gjenet litë Në gjenet Allah në pobaf për për të në Qka thoin? Nuk thoin sa mirë ka në këtu ja. Ajo po se po mirë Mirë po fjale e parë që dhe ashtë Elhamdulillah Falëndërimit akonallot Që në pështoj për e gjenemit Për njëherë, elhamdulillah që i pështu për gjenemit Ta është të këshirëmi këtu që ka Pra se ndi mëjë madhë që gjenet lijë e përjeton Në gjenet cilë është që i ka pështu për gjenetit Që i ka pështu për gjenemit dhe ka hin gjenet Andaj thë Allah u gjela kërrejt e shofin gjenemit Kërrejt e shofin gjenemit Andaj djetarët thonë se Allah u gjela gjeneluhu Kur donë mjadan dikujnë a I sharetin që e ki një vler Një pa neve, kur kemi shëndet Arkëtojët njëriju, lëviz njëriju Qaroditet njëriju Se ka shnet Ka shnet Ka pasuri, ka komoditet Dhe humbët Dhe Allahu gjelon ashti më shirë shum A i zdo me pa që ishtu të hupt Ja merë pak Jo një dham i dhem Jo një bark i dhem Jo një kryje i dhem Do njëherë jarë anon e pak ma shumë Varsi sa du të me mërveshaj Ja që në Allahu dës muje mi than Ka dhe ndryshe Qikë Ka edhe ndryshe E kjo ka edhe ndryshe Që ka i van me ditë ata Që shneti ka të shmim të madhë Shëndeti ka të shmim të madhë Ande ka thënë Alei Salatu e Seram Sendi maj pa të shmuar të njerëzit është Dy Shëndeti dhe koha e lirë Koha e lirë të njerëzit është është objekt me uhum ba ta Objekt me uhum ba ta Dhe shëndeti Andaj, të gjithë dhe të shofin Gjenemin Për shpararëshyje që t'ja din vlerën, nësa ata futën në e gjennet, t'ja din vlerën. Ndërsa, për banort e gjenemit, qëfar kuptimi ka me pa po gjenemin, me ju futë në zemër azapi, para se me ishju me lëkur. Me ju futë në zemër azapi, para se me me ju, me ju ndodhën lëkur. Allah u nërën nga gjari e gjenemit. Thetë Allah u gjelluar në vazhdim, fe emma me në të ghaë. Tani Allah u gjelëna të regonë, kush hinë në gjenem? Në gjenem, njërzit kure parafiturojnë në gjenemin, dhe kure i kanë dëgju ajetët dhe e, hadithet e pengamë, samësa atje do të hinë me grumbull, diqishë u shkonë dërmenë, si kur atje veç ka, ka mu kape, kanë mu gjujtë, jo. Atje djetë me emër, me mbje emër, kush hinë? Me emër, me mbje emër, me veprat të cilat e qoj njeri në gjenem. Andaj s'ka një gjenem lijë, Shka një gjenë mli që dhët mu këtu patrejcish për në shli. Shka, krejt dhejnë unë e kumë merituë. Këtu nuk thot njëri, këtu nuk thot, atje thot. Atje dhe të unë e kumë merituë. Dhe lutë zotin me jam unëcu edhe një herë. Me jam unëcu edhe një herë, me jam, jam, jam ngarku disa të të tira, e ajti krija të të të tira. Por se atë herë është vonë, të të dhohë u gjellohala, fe emma me në të ga. Sa i përket ati cili e ka t Ndërsa në surën neve, që ka tha, të pruësit. Dhe kjo është prej rahmetit të malë të zotit gjellë gjellë lu. Këtu në surën nezja atë, ka tha në gjenem, do të hinë, a i cilje ka të pruë. E ka të pruë është folje, e ka të pruë, ka vepruë. Ndërsa surën neve, që ka e shpikua për aksaj surëje, tha dhe u gjellore, litë taghine për të pruësit. E cilje është këtu isha rejti? Allahu nuk e shtin dikant që e ka të pru një herë, dë herë, tre herë, katër herë, kretë e të pru në qështu. Për Allahu gjithë dhe thotë, fe emma men të ga, a i cili vazhdimisht e ka të pru. Ka udalim. Andaj surën nebe, së qarohet, qka është për sëllim këto. Pra Allahu e fun gjenem dikant i cili, atë shumë e kaboni pun, ju kanë gjitë emën. Andaj pengamberi jonë, sallallahu alai sallim, thaë, Njeri ju e shlon një rrejnë, një, nuk ka rrejnë, një herë, ka rrejnë. Vajzdon edhe një herë, bjene e 4-5 situatë atë rona, pas taj të të bëmsam, vazhdon me menu që ishme rrejnë. Kër tja njëse që shtu, bojën të allo rrejnë, a kur të bojë shumë rrejnën, ishkruhet rrejnë, edhe njeri ju një gjuna, djë gjuna, tre gjuna, zbohët i prisht me kaxhë. Një gabim, dy gabim, tre gabime Nuk del prej gjadës me kach gabime Kur del prej gjadës? Kur del prej rrugës? Kur ajmo nuk intereson Futët, zhytët në gabim Ano e tha Allahu Gjela Fe emma me në taga Ajë cili ka dalë, ketë komplet gabim Ketë e ka ndru rrugën Tha Allahu Gjela Luhu Wa a thara lë hajatët dunja Dhe ky përskaj gabimit E ka dhe një cisi shumë të Dozin ska pos mund si me menaxuave. Wa athar al hayat ad-dunya. Zeqblan per parsi ksa i ka për kësaj bote. Por shem kur ja prmend dikuj ahirete thot lana barat. Lana ras se skena vak per ahiret. E por shako ki miskini vak ki sigur kis ka me vdek, ki sigur ka marrvesh me melekul mauti se u mund ku do mvesh mas 300 vite. Por donia turitet njeriu me fjal te njerzeve, se si pordorin fjal. Lana se skena vak ne per ahiret. Wallahi njeri unë me ditë sa nga të ka Ndrimin e jetës Bukë s'ki shangë Bukë Allah u gjela kure ka përmeni Vdekin kure ka përmeni Kure ka përmeni Në e nga mangat se damar i ti Mangat se damar i ti Andaj kure përmeni Zotë i unë gjelola për ingamberin ton sellem, Dhe kure i thëshin një s'ki porrejnë Kë i kuran nukaj zotit Tha Allah u gjelola me folë për nga mberi jonë diçka shka nësë i kena thanë ja këputë mi damarin nalëna në ju pasaj pra allohu gjellolla është mangat se sa shka mundëci mangat asë të të se ki vetë në atës andaj njerëzit habitën habitën, dehën nga jetë e kësaj bote adaj dhe allohu gjellolla ua e thara lë hajatët dunja dhe një kapi njëzve që japim për parësi jetës e kësaj bote që ka dhe më thanë midhanë jetës Naqe ti lankë na dyno, kë të hajm, pim dhe jetojm kë dyno. Balans. Ne e dim besimtarët se kjo nuk kusht për gjithmonë, ne e dim. E dim. Dhe e përmendim vdekjen, dhe e përmendim se si kena më ndrujet, dhe kena përmendim llogarin, dhe kena përmendim ditën e xhikimit dhe jetojm me kta. Dhe kur e por me kur e por dor me një tëmir sa i votë dhemi, elhamdullilah o Zot. Munesh mes me naj dawn dhe një ditë kemi naj mort. Kjo është besimtari E cili është ajë cili i ka dhamë për parësi jetës tjetër Kësaj bote dhe harron bote në tjetër Ajë cili nuk i intereson Komponu otho tonë E komponu e kommeritu e Unë e punoj Allahu Gjelloala I ka caktue se bejpët E kësaj bote dhe të botës tjetër I ka caktue se bejpët kësaj bote dhe të botës tjetër Ajë cili e harron bote në tjetër Allahu Gjelloala e, e quen E ka tëpruhe E ka tëpruhe nga se harrimi i një sindi cili o shumë ngatë aho tepor, tepor është harrimi haresa e një diskaja që vjenë shumë shpet aho tepor, tepor si kur një anë i përshemu ka me him provim mas një ore edhe i thirë shok të vetë hajtë e thotë su në kam aheng aheng kam o diki me him provim të s'ka lide, ka vaksa dush kështu është një riu një riu, andë e kanë dhënë djetarët Në çdo moment pritet më ahek fletën e testit. Bollë te po të. Qësojeta, me leko i vdekës veç ehek testin. Thu ka dallse po ta edhe pak më shujt, s'ka. Çdo njëri, andaj ai i cili ka ndrojet, ai është morrë me një ardh, me një ardh, për test. Atë. S'ka mundsi, më shumë. Andaj thala ucellwala wa athara alhayat ad-dunya, ai i cili ka dhon për bashi jetës së kësaj bote, që domoshta ne ka harrua. Thëtë Allahu Gjelluala Vërtejtë gjenemi është Venstrehimi ti Gjenemi është venstrehimi ti Pra kushin gjenem Dë vebëra i ka përmendë Allahu Gjelluala për gjenem linë Tagha e ka të pru E ka për të pru në gjunahe E ka të pru në landin e farzëve E ka të pru në gjithë shka Shka Allahu Gjelluala ka dhonë Largoj për për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t i ka dhonë për parësi jetës e kësa i botë, e ka ru Allah e ka ru Allah kër i përdorë për se në taj nuk thotë bismillah kër e kry një të mirë nuk thotë elhamdulillah kër e ka një shnatë nuk thotë elhamdulillah o zotë ka të smutë po, e harronë Allah unë gjellu ala kër, thotë Allah unë gjellu ala, streh e ka gjenemi, Allah unë arruajt nga gjenemi, thotë Allah unë gjellu ala vazhdim tani e përmen veprën e ati cili do të hynë në gjënet të dhe Allahu gjellë gjellë lu saj përket ati cili ka pas dronë tutën ditën kër dale për parazoti gjellë gjellë lu wa nehen nefse anil hawa dhe ka ndalu vetë vetën nga epshi kjo është gjennet liju shkurt, definicioni mëj shkurt është ki fe emma me në khafe me ka me rabbi Këni po njërzit, kur i thiri në përgjitëkatët e kësaj bote, këni po ati sa të merë e këziston, të merë, që ka me dhanta shki, a i njeri jo, vete ka shpik ligjim, pa drejtsisht shumicat e rastëve gjikohet, po njërzit që ka vajnë, që të si, zguzonat i me fol të kush, që ka ti tekët, ka që të si, dhe ka një loj, frike të që ka përndohet, e Allah u gjelë a thotë, përgjene të lijën, Thë emma, men khafe, me nëkhafe, me ka me rabbi Ajë cili tutët në këtë dunja Për ditën kër ka me dalë për para zotit vetë Njeri me e mendua ditë Kër dalë për para zotit vetë gjele gjele luhu Shkrinë është drojë madha jo Me dalë për para allah dhe me dalë logari Andaj tha për nga mbiri jonë sallallahu aleyhu sallem Gjështë njani pijuve kam i fol zotit vetë Mes ti dhe Zotit nuk ka përkëthis Sot ka përkëthis, ka advokat Atyes ka as advokat, as përkëthis, as kërkush Ti edhe Zotit jot Ama ka dajtë se a i vlavje ka di që unë e këmbo gabim Fol ti Ti arsjetoju, ti justifikoju, ti dëshmoje Ti Dhe ata më interesant e edicini lësht Ka tha në lejë i salatu e seram Që da përmenmi adithin në tërsi Juhsharun nasu jau me l'kijameti Uraten, ghurlen, buhmen Ka thënë a.s. Rënjadën njerëzit dite në kijametin E para, mojëmen Uraten I zhvesht I zhvesht, patesha Dush me dholë gari patesha Ska ati pritës në gjepë e kam qëtuat arsije Ska I zhvesht O ghurlen, thale i salatu selam, të pabom sunet Pro trupin nuk është prejkë që që ka linë nana Dhe e treta, buhmen Buhmen, që ka buhmen? I thanë saabë djërë sotë, që ka buhmen? Tha s'kanë me veti kur gjo, hiq Të një paramendoni kjo logari një njëri, njëri zhvesht Që që ka linë nana e vet? me dhën logarit për një jet 70 vjeqare, 60 vjeqare, 50 vjeqare, detalët mi kalzu, ku je kon këtu, pëse je kon këtu, shka shkove këtu, pëse e përdore këta, a e di ku e ke mërë këta, a ke thonë falimideri për këta, me qindra mija pythje, me qindra mija pythje, andaj pengamberi së sellem, kure përmende qëndrimin para zoti gjellë gjellalu, qante, e di të marë, qante pengamberi, ale i salatu selam, dhe di sa tha, ale i salatu selam, a dit, a the pejgamber tutën pejgamber tutën jas kanë me shkutë pejgamber kam i thon o pejgamber ti ki poziti allahu ndër me çopa diçka vetja im unë kam problemet e mia eks tonë radh andaj thallahu xheli xhelalu ai ti lika dro tut ditën kur kam e dal përpara zotit vet më qam rabbi kam ne ting qam përpara zotit vet kjo është e para cilësie xhenetlisë Gjenetlija alamet në këtë dunjaj e ka tutën Ajë tutët pizotit Një një bëndë ose më më më bërë rafsh Mësër të të qaq Thu të që atje ka marveshë dhe Dhe ka akte atje kë janë rejtë punën atje Mësër të të qaq Kjo është për një rancës Për për dijes Thëtë Allah u gjellonë në vazhdim anil hawa. Dhe të qësia ditë e gjenetlijës ila Dhe të qësia ditë e gjenetlijës ila Dhe të q Shumësejnë njëri ju pëlqenjën këtë dunja Para pëlqenjë Shumësejnë e abojnë qefin Por është haram Haram Apo Dhe ndalë njëri ju vetën E ajtë cili ka takat Me ndalë vetën Para diçka e shka shumë edo Allahu Gjellë Gjellalu thot Fe inel gjenën e të hiel me ua Që ti gjenet djekën e bo hazër Allah unë aboj pëtën e Qysh me e kuptu me nalë nefësin që shme kuptu me nalë nefësin, dy shemë i do t'i bi, par me kuptu që shnallët nefësi. Shemë bulli par, shemë bulli pengamberit. Jusufit Alej Salatës Seram, e cila shprova njërzimit, gruja, femra. A dhe ka thana Alej Salatës Seram, nuk kum lanë shprova më të madhe për burat, se sa gratë. Ndash mendime, ndash mendime, ndash mbrovokime, ndash joshje, ndash gjithë shka. Gruja është fit një njërzimit. Kështu ka të në lejë i salatu Shembul i pari frenimit nefësit Jusufi Alejë i salatu e salatu Ja ka bo planin komplet Ajo gruaja e princit Për me provoku Jusufi Alejë i salatu e salatu Dhe kan ardhë në, në pikën më delikate Më zjarë i kuvjer Ajo është zbukuru Dhe ki ka qenë Me gjismën e bukuris Të kujna Të bive të ademit Sotë Allahu di kanë me sëpëru me pak Me as bukurou ftyrën. Aj kur tëhet se Zoti na ruaj qishë në vetën. Jusufe ka pas tirën gjithsmën e bukurisë dunajës. Një herë më pauta kur e kanë pauta po të tjera durti kanë prer. Apo, por njerëzit nuk e dinin se Allahu jëllala i je jep, po palla se më dhan çon takvalluk. E ka thunë një herë pejgamberimës ani e ka bëu të heshtur. Ai ajo jo e provokoi, çka tha Jusufi? Ma ad Allah. Ma za Allah. Allahu na ruaj. I në hura bi Tha, ajo zotë i jemë Zgudzoj me abokta Zgudzoj me abokta Dërsa aji ka pos ketë kushtet O konë dera e mshel 7 dyr i kam shel 1, 2, 3 dyr të mloja 7 i kam shel Dhe qelsin e ka pos ajo Shmunët me i kur kushtet Dhe aje konë i fort I pashem O konë gurbet qi Dhe njerin gurbet pak majlirë Lëviz, por se tha me adhë Allah, Allah unarujt In ne hurabbi, a i tha është zëtë jemë Zgudzon para, a i cilim ka begatu që ka të shumë Zgudzëm e vokta, dhe mbajti nefësin Kjo është mbajtja e nefësin para joshjeve të gjinisë e kundërt E qyshma atë nefësi kur është në pythje mali Abdullah ibnio meri, kur e të dëgjoj frenimin e nefësin Për para të kanëshmëve dhe të para pëlqimeve, qka tha O Allah, i tha Ska diçka që më futët në zemër E du shumë Vëtë se e japë Një ditë për ditëve e patë një kopsht mirë Kopsht Që njësit 70 10 vjetë, 10, 100 vjetë Që të i mire me kopshte E patë një kopsht mirë dhe donë të shumë Me hurë ma plëtë Dhe kër e dëgjë këta jetë Allah u gjele gjelelu Vë që i pruni dhe fukara Tha hecë, dane, dane ju ketë komplet E ju vja ketë Tha në e ma dhe kjo Sa e madhe dha për ata i cili më ka fol mua. Nuk ka dha më e madhe për ata i cili ka dhon, ai i cili e ndal vetëm pa të këncshmeve. Ta pse është e këncshme? Tha fort e dua ndaj merre. Shumë e dua për çada merrne. Andaj tha Allahu Jellaluhu wa ana han nafs an il-hawa, then dal nefsin nga nga ajo çka e parapulçejn. Tha Allahu Jellaluhu fa innal jannata hiya al-mawa, çti njerëzit i përgaditët xheneti. Andaj xheneti Të, në definicion në Kur'anit është i let Në praktikimin e ti është rand Në praktikimin e ti është rand Pse? Se njëri është i let për dinarin e ti Për të joshet e ti Për qejfët e ti Pak me dan për Allah Allah u jakëthan shumë Pak me dan për Allah Allah u gjelole jakëthan shumë Andaj e tha Allah u të bare kjo vë të ala Me ja u lip në juve këtë pasurin ju se jepni Për e u kira lip pak Para me nda Allah u gjelole zë qaltin E ka bo njëherë një vjetë për ata që ka posuri Të pa lëvishme 2.5 Dhe ajo kur të mirë të krasim Ma të qka jet, ma të qka jet Me të lip këjt Me të lip këjt Edhe pse ajë që ka të lip për është e ti këjt A i ka me damonit e ti deshte s'deshte Por njëri është ka koprat Andethe Allah u gjeluala shuh, Dhe njërzve në zemër e kanë kopratësia Kopratësia Pas edhe Allahu të barëke vë të ala, jesë elunëke anisaati e jene mursaha. Tha Allahu gjillu ala, ty të pisën e Muhammed a.s. Kur bëhët këja mejti? Arabët e pyqin Muhammedin, se zemë kur bëhët këja mejti? Dhe kjo pyqin bëhët dhe sot, kur bëhët këja mejti? Allahu kur në Kur'an s'ka dhonë gjevabë. Kur'në Kur'an, as një ajet, as një hadith, as një njërin, du njëse di kur bëhët këja mejti. Tha Allahu gjela, fima e në të minë dhikraha. I tha, ti o Muhammed, shka ki lidi me këtë, ku e diti? Ku e diti o Muhammed, kur bëhot këjametit? Tha Allahu gjela më vazhdim, ila rabbike mund të heha. Te zoti jotë përfundon dhia këjametit. Dve të zoti gjelëvala e din, kur bëhot këjametit. As me lachët, as Gjibrili, as Mikaili, as Israfili, i cile e ka surin për me e fri, se dihë. Edhin ilmi Allahu Jellie Jellie Vëtë ma edhin Tebareke vë Teala Tha Allahu Jellie më vazhdim Innama entë mundhirun Men yekshaha Ti o Muhammed veç në detir eki Veç në detir Ti veç Alarmoj Atë i cili don me u tut Alarmoj, kaldoj Kamu ndolë kiameti E kur ndolët Erdi dit për dit vë një njeri Dhe i thaja Rasulallah Me të saa Thaja Rasulallah Kura, kura kiameti Për e janë samë qëka i tha Ma a'det të leha A ki bo hazër di shka për atë dit Një edhe kujtonë veç se këtu muabet në pobojna A jo kiameti, prishe a ki të rendit Qëka i tha muabet i samë Ti, që a ki përgadit për atë dit A duhet me përgadit për atë dit jo, veç, Kura ta dihune me dat Se dikta, kur kush Ma e rëndësish me për njeri unë cilë ashtë Përgaditja A jo ka me ndohë një dit, jo ndohë një dit. Por se me rëndësi është që Njeri ju ta kur të vene, kiameti i vogël për njëri unë vdekja. I jetë veshë mu po kiameti i madhë. Onda e kanë qyti sa djetarë, vdekin kiameti i vogël, pëse se e s'kthet në përjetuat kiametin e dytë. Përfundon dhe kryet që është ja ti, pasaj tha Allahu Gjelluala, ke enne hum, jo me jarawneha, lem jelbethu, illa ashijetën au duhaha. Kjo është ajeti fundit, i kësaj suraj e të begatshme ku thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën kër e shofin kiametin ditën kër e shofin kiametin lemjel bethu illa ashijetën auduhaha kam ju duk njerëzve si kur në ketë dunja nuk kan jetu o një mëngjes o sa një mramje pro njerëzit në kiamet kur ta bojnë hesab sa kan jetu në ketë dunja thot në mungesë ose në mbrajmje. Dhe tani banja tipit të vetës edhe unë, dhe si cilin vetëriti. A ja vlen me hop një ahiret pafund, pafund, për një ngjënjë që ka mungon për jetimin e një mungesësit apo një mbrajmje. Sikur një disa njerëz që mbledhin një mbrajmje kalojnë dhe nesër sa është ai përjetim, kur djo hiç. Andaj Allahu i leje le të tha ti alarmoi njerëzit për qiametin a ata kur ta projetojnë qiametin kanë më pak se kjo dhunja shumë pak Kanjetu. Na elusme Allahu xhelalul, qe Allahu na mundson me kuptuar Kur'anin e, e Zotit xhelaluluhu. Elusme Allahu subhanahu wa ta'ala, qe Allahu xhelaluluhu tindriçon mendjet tona me librin e Zotit. Elusme Allahu tebarekehu wa ta'ala, qe Zotiun subhanahu wa ta'ala timbush zemrat tona devotshmori. Na mundson Allahu xhelal mi pas frik Zotitun tebarekehu wa ta'ala. Na mundson Allahu qe me ndal vetveten para harameve. Elusme Allahu xheluala, qe Allahu tebarekehu wa ta'ala tingdhënd edukatat tona, timbush zemrat tona me iman. Elusme والله تبارك وتعالى تشاء الله وجل جلاله مسلمان قدشان الله تندهمان يتيمات المسلمين والله تيم بولان فقرات كم نور الله تipasoran ده صانيك للمسلمين والله تيبان تجمر تقر قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله